Вільям Пол Янг Хижа Ця історія була написана для моїх дітей: Чеда, лагідної глибини; Ніколоса, витонченого дослідника; Ендрю, добросердечної прихильності; Еммі, радісної знайки; Олександри, сяючої сили; Метью. Прийдешнього дива, присвячую її, по-перше, тім, моїй коханій. Дякую тобі за те, що врятувала мені життя. По-друге, усім нам, хто спотикається та вірує в любов, устань, і хай вона засяє. Передмова чи повірили б ви людині, яка стверджує, що провела вихідні з Богом, тим більше в хижі, а це була саме хижа. Я знаю мака понад 20 років. Познайомилися ми на сусідському полі, де допомагали заготовляти сіно для корів. Відтоді ми постійно, як кажуть сучасні підлітки, зависаємо разом, п'ємо каву. Хоча в моєму випадку це міцний чай дуже гарячий із соєвим соусом. Спілкування завжди приносить нам задоволення. Ми разом сміємося, інколи плачемо. Відверто кажучи, що більше ми дорослішаємо, то більше зависаємо разом. Сподіваюся, ви розумієте, про що я. Повне ім'я мого друга – Ален Філіпс Маккензі. Хоча більшість називає його просто «Аленом». Звертатися до чоловіків за другим ім'ям – це сімейна традиція. Мабуть, щоб не вдаватися до хвалькуватих цифр – перший, другий, третій, або слів «молодший» чи «старший». Так, як правило, називають себе люди, які телефоном нав'язують якийсь товар, особливо тоді, коли вдають із себе ваших знайомих. Отже, він сам, його батько і дідусь, усі вони звуться Маккензі, але зазвичай до них звертаються за їхніми другими іменами. Маком його кличе лише дружина Нен і найближчі друзі. Хоча кілька разів я чув, як незнайомці кричали «Маку, де ти вчився кермувати?» Мак народився на середньому заході у сім'ї звичних до тяжкої праці фермерів із ірландським корінням. Його зовні релігійний батько – Хоч і був суворим церковним старішиною, страшенно пиячив. Надто коли не було дощу, або коли той йшов невчасно. Мак ніколи про нього багато не розповідав, а коли і згадував, то його обличчя кам'яніло, а в очах відбувалася пустка. Саме ці моменти дали мені зрозуміти, що його батька не можна назвати алкоголіком, який напивався, і щасливо й йшов спати». Він, навпаки, був жорстоким п'янюгою, який спочатку бив дружину, а потім каявся перед Богом. У зв'язку із цим мені згадалося, як одного разу тринадцятирічний мак під час молодіжного пробудження не надто охоче вилив душу пастору. Він пройнявся значимістю моменту і у сльозах сповідався, що не робив нічого, аби допомогти матері, коли п'яний батько бив її, часто, аж поки вона втрачала свідомість. Проте мак залишив поза увагою те, що цей пастор служив разом із його батьком. І коли хлопчина повернувся додому, батько вже чекав на нього на ганку, а мама і сестри десь підозріло поділися. Згодом він дізнався, що їх було відправлено до тітки Мей, аби батькові нічого не заважало дати бунтівному синові, урок поваги. Він прив'язав свого нащадка до величезного дуба і протягом двох днів лупцював його паском і віршами з Біблії, а коли приходив до тями, одразу ж знову заглядав у пляшку. За два тижні по тому, тільки Нумакс промігся підвестися на ноги, він пішов із дому. Але перед цим насипав отруту в кожну пляшку з алкоголем, яку зміг знайти на фермі, і за схованки на подвір'ї він дістав невеличку бляшанку, куди поклав увесь свій земний скарб. Сімейне фото, на якому члени родини примружилися від сонця, батько стояв збоку. Картку із зображенням тоді ще перспективного бейсболіста Люка Істера за 1950 рік. Флакончик, у якому залишалася унція Магріф, єдині парфуми якими користувалася його мати. Котушку-ниток із парою голок, стріблясту модель американського винищувача F-86 і всі свої заощадження – 15 доларів і 13 центів. Він прокрався в будинок і сунув матері під подушку записку, поки батько хропів після чергової гулянки. Мак написав Сподіваюся, ти мене коли-небудь пробачиш. Поклявся, що не повернеться, і не повертався. Довго не повертався. Коли тобі лише тринадцять, дорослим відчути себе складно. Але в Мака не було вибору, і він пристосувався досить швидко. Про наступний період свого життя він розповідає неохоче. Цей час він провів здебільшого за кордоном, подорожуючи світом у пошуках щастя. Він не забував про матір, висилав їй деякі кошти через дідуся і бабусю. В одній із країн Третього світу він, якщо не помиляюся, взяв участь у збройному конфлікті, є зненавидів війну всім серцем. Коли Макові виповнилося двадцять, він поїхав до Австралії та вступив там до семінарії. Достатньо простудіювавши теологію і філософію, він повернувся до Сполучених Штатів, примирився з матір'ю та сестрами, після чого переїхав до Орегону, де познайомився, а згодом одружився, з Ненет Семюлсон. У світі, де так багато балаканини, Мак аналізує Їдія. Він висловлює свою думку лише тоді, коли його про це просять. Хоча більшість знайомих намагається його ні про що не запитувати. Бо коли він говорить, то здається чужинцем, який сприймає людські ідеї і досвід не так, як інші. Річ у тім, що у світі, де більшість людей прагне чути те, до чого вони звикли, мак нічого не приховує. Тим, хто його знає, він зазвичай подобається, але за умови, що тримає язик за зубами. Коли ж він починає говорити, люди не стільки змінюють свою думку про нього, скільки відчувають раптом певне незадоволення собою. Одного разу Мак визнав, що в юнацькі роки дещо вільніше висловлював свою думку, проте це було більше засобом виживання, який допомагав йому приховати душевні рани. Адже він неодноразово виливав свій біль на інших». Мак не заперечує, що полюбляв викривати у гріхи оточуючих і навіть перенижувати їх, вдаючи, що контролює ситуацію. Не надто гарно з його боку. Поки я пишу ці рядки, думаю про Мака, яким його завжди знав. Він був особливим лише для тих, хто достатньо близько з ним спілкувався. Це непримітний чоловік, невеликого зросту, з лисиною і трохи надмірною вагою. Він нагадує багатьох чоловіків, яким ось-ось має виповнитися 56 років. Ви навряд чи звернете на нього увагу в натопі чи громадському транспорті, коли раз на тиждень він вирушає на нараду до міста. Адже працює він переважно в себе вдома на Вайльдроуд, продає там усілякі високотехнологічні пристрої, які я навіть не намагаюся зрозуміти, ніби життя і так не летить, і із шаленою швидкістю. Ви зможете усвідомити, який мак розумний лише тоді, коли почуєте його розмову з фахівцем на професійну тему. Мені неодноразово доводилося бути свідком того, як мова починала все менше нагадувати англійську, а сам я ледь вловлював думку, що виривалася, наче водограй, із кольорового каміння. Мак – інтелектуал практично в усьому. Відчувається, що в нього непохитні переконання, проте він висловлює їх делікатно, і це не заважає вам дотримуватися власних. Найбільше мак полюбляє говорити про Бога, творіння та віру. У такі моменти у нього починають виблискувати очі, на обличчі з'являється ледь помітний усміх, і несподівано позбувшись утоми і відчуття віку, він більше не в змозі стримуватися. Водночас Мак – не надто релігійна людина. Здається, що релігію він то любить, то ненавидить. Так само, мабуть, можна описати його стосунки з Богом, який, на його думку, занадто далекий і байдужий. Час від часу невеличкі колючки сарказму, наче гострі отруйні стріли, вилазять крізь тріщини муру, яким він себе огородив. Хоча ми відвідуємо одну і ту саму церкву, 55-те Незалежне Об'єднання Святого Іоанна Хрестителя, як ми любимо її називати, можна сказати, що він почувається там не надто комфортно. Мак і Нен живуть у загалом щасливому шлюбі вже понад 35 років. За словами Мака, Нен врятувала йому життя, сплативши за це високу ціну. Чомусь... А чому саме не зовсім зрозуміло, нині вона любить його більше, ніж колись. І це незважаючи на те, що, як я чув, спочатку він неабияк її ображав. Гадаю, що зцілення випливає зі стосунків так само, як, до речі, її образи. Безсумнівно. Для тих, хто спостерігає за таким перетворенням ззовні, все це навряд чи має хоч якийсь сенс. Хоч би там як, але мак таки одружився. Нен – це розчин, завдяки якому тримаються цеглинки їхньої сім'ї. Життя мака сповнене відтінків сірого, а Нен, на відміну від нього, проходить переважно через біле і чорне. Здоровий глуст для неї такий природний, що вона не завжди вбачає в цьому щось особливе. Піклування про рідних завадило їй реалізувати свою мрію, стати лікарем, проте вона досягла значних успіхів – як медсестра, її робота з хворими на рак, що ось ось мають померти, заслужила загальне визнання якщо мак має широкі взаємини з Богом, то Нен глибокі. Такі різні люди, батьки п'яти надзвичайно симпатичних дітей. Мак полюбляє повторювати, що красу вони успадкували від нього, оскільки у Нен залишається її власна. Двоє з трьох хлопців вже мешкають окремо. Джон, щойно одружився і працює в місцевій торговельній компанії. Тайлер, тільки що закінчив коледж і вступив до магістратури. Джош і Кетрін живуть із батьками і навчаються в місцевому коледжі. Найменша Меліса або Місі. Як ми любили її називати, вона. Ви краще з нею познайомитеся на сторінках цієї книжки. На мою думку, останні кілька років життя для Мака виявилися не просто особливими. Він тепер так відрізняється від того, ким був раніше, що його вже не впізнати. Упродовж усього часу нашого знайомства він завжди був добрим і лагідним. Проте після виписки з лікарні три роки тому... Він став іще добрішим і лагіднішим. Він належить до тих небагатьох людей, які почуваються цілком зручно в своєму тілі. У компанії з ним я сам почуваюся так комфортно, як нізким іншим. Після наших зустрічей у мене складається враження, що кращої розмови в моєму житті не було, хоча, говорю, переважно я. Що ж до його взаємини з Богом, то вони стали не лише ширшими – а й значно глибшими. Втім, це йому дорого коштувало. Сьогодні життя Мака відрізняється від того, яке він провадив сім чи більше років тому, коли його вірним супутником був великий Сум, а сам він припинив спілкуватися з людьми. Тоді, наче за взаємною згодою, ми не зависали років зодва. Я бачився з ним лише час від часу чи то в магазині, чи то в церкві, хоча ми й обмінювалися формальними обіймами. На цьому все зупинялося. Макові було непросто дивитися мені у вічі. Можливо, він не хотів починати розмову, яка могла поглибити його і так глибоку душевну рану. Однак усе змінилося після жахливої аварії. От, і знову я випереджаю події. До цього ми ще повернемося свого часу. Коротко кажучи, упродовж останніх років Мак, здається, позбувся тягаря великого суму і почав повноцінне життя. Те, що трапилося три роки тому, повністю змінило мелодію його життя, і я з нетерпінням прагну виконати її для вас. На відміну від безпосереднього спілкування, Мак не дуже вправний у письмі, проте чудово знає про моє захоплення писемним словом. Тому він попросив мене викласти цю розповідь, його розповідь, як він сказав для нен і дітей. Він бажав, щоб ця історія не лише відзеркалила глибину його любові до рідних, а й допомогла їм зрозуміти, що коїлося в його душі. Ви чудово знаєте, що йдеться про місце, де ви можете побути наодинці або сам на сам із Богом, якщо, звісно, вірити в нього. Щоправда він може там бути, навіть якщо ви не вірите в нього. Це так на нього схоже. Його ж недарма назвали всемогутнім. Те, що ви прочитаєте, ми з маком намагалися вдягнути у слова впродовж місяціва. Усе це трохи або й не трохи зі сфери фантастики. Наскільки правдиві окремі епізоди розповіді, судити не мені. Достатньо сказати, що хоча деяким речам бракує наукових доказів, у певному сенсі вони все ж таки правдиві. Якщо відверто, то згадка про мене в цій книзі в місцях, де я ніколи не бував і навіть не підозрював про їх існування, зворушила мене до глибини душі. Не буду приховувати, що мені хочеться, аби все сказане маком було правдою. Коли він поруч, я в цьому не сумніваюся. Коли ж його немає... А видимий світ із бетону і комп'ютерів, здається справжнім, в серце закрадаються сумніви. І наостанок кілька застережень. По-перше, Мак дуже хотів, аби ви знали, якщо ви прочитаєте цю розповідь, і вона вам не сподобається, знайте, що вона призначалася не вам, а, можливо, і вам. Події, про які ви дізнаєтесь, все, що Мак зміг пригадати». Це його розповідь, не моя, тому в кількох епізодах, де згадується моє ім'я, звертатимусь до себе від третьої особи, так начебто автор Мак. Бувають моменти, коли пам'ять не найкращий помічник, особливо коли йдеться про трагедію. Тому не здивуюсь, якщо, незважаючи на наші зусилля відтворити всі деталі, ви знайдете певні невідповідності у фактах. Якщо таке трапилося, то ненавмисно. Даю слово, що всі розмови та події відтворено настільки точно і правдиво, наскільки мак зміг їх пригадати. Просто будьте до нього поблажливі. І як ви самі зможете переконатися, писати про такі речі непросто. Філлі. Роздоріжжя Дві дороги я серед свого життя І згадав слова мудреця Ту дорогу обрав, де менше слідів І змінився весь хід моїх днів Ларі Норман із вибаченням перед Робертом Фростом Після незвично посушливої зими Березень виявився багатим на зливи. Холодний фронт прийшов із Канади, зі Східного Орегону, у вигляді буревію, який із ревом пронісся вздовж колумбійської ущелини. Хоча весна без сумніву була вже на порозі, Бог зими не мав наміру без боротьби поступатися своїм пануванням, завойованим так тяжко. Каскадні гори вкрилися ковдрою свіжого снігу і краплинки дощу, доторкаючись до замерзлої землі, перетворювалися на крижинки. Для мака цих обставин було достатньо, щоб затишно влаштуватися біля каміна, в якому потріскували дрова з книжкою та чашкою гарячого сидру. Натомість добрячу частину ранку він провів за офісною роботою сумлінно виконуючи свої обов'язки менеджера з продажу. Зручно вмостившись у кабінеті в домашніх штанях і футболці, він зробив кілька телефонних дзвінків, переважно в напрямку Східного узбережжя. Він часто переривався, прислухаючись до дзенькоту кришталевого дощу за вікном та спостерігаючи, як на вулиці повільно, але рівномірно всюди намерзає лід». Мак поступово опинився у крижаній пасті, перетворився на в'язня у власному будинку, що, відверто кажучи, йому навіть сподобалося. У бурях, які відволікають від рутини, є щось приємне. Сніг або крижаний дощ несподівано змінюють звичний хід подій. На відміну від хвороби, яку доводиться долати самотужки, Непогода впливає на всіх без винятку. У ті хвилини, коли природа втручається в життя нікчемних людей, маючи намір помститися за всю заподійну їй шкоду, можна почути, як із полегшенням зітхає місто та його околиці. Немає жодної потреби перепрошувати за скасовану зустріч. Кожен розуміє, це справді поважна причина – Раптове звільнення від тиранії обов'язків та справа наповнює серце радістю. Через негоду, звісно, зупиняється будь-яка робота. Одні компанії заробляють більше, ніж планували, інші, навпаки, втрачають, піддаючись розчаруванню тільки через те, що всі установи їм магазини тимчасово зачинено. Проте їм немає кого звинувачувати у спаді виробництва – чи нездатності дістатися офісу. Коли буря триває довше, ніж день або два, а це мало ймовірно, кожен відчуває себе володарем власної долі тільки тому, що маленькі краплі води замерзають, ледь торкнувшись землі. У такий момент навіть буденні справи перетворюються на щось надзвичайне. Щоденні рішення стають пригодами «На який йдеш із неприхованим піднесенням?» Пообіді, ближче до вечора, мак одягнувся, вийшов на вулицю, аби перевірити поштову скриньку, що була на півсотні метрів нижче дорогою. Літ у якийсь дивовижний спосіб перетворив це просте завдання на справжнє випробування. Навіть спроба підняти руку в напрямку вітру наштовхувалася на сміх, невгамовної сили природи. Проте думка, що його все одно ніхто не бачить, викликала в мака внутрішню усмішку. Поки він обережно просувався вниз та вгору нерівною дорогою, крижані краплять дощу, жалили щоки й руки. Йому здалося, що він схожий на п'яного моряка, який прямує до чергового трактиру. «Коли ви залишаєтесь наодинці зі сніговою бурею, то ж ніяк не схожі на сміливця, що йде вперед, виявляючи непідробну впевненість. Пориви вітру завдають вам удар за ударом. Маку довелося підніматися з колін двічі, поки він нарешті обійняв поштову скриньку, наче давнього друга, з яким давно не бачився. Він зупинився» щоб вдихнути красу навколишнього світу, одягнутого в кришталь. Усе відзеркалювало світло, і таке чудово надвечір'я здавалося ще приємнішим. Дерева на сусідському полі вбралися в прозорі мантії. До того ж, кожне з них було і схожим на інші, і водночас неповторним. Це був славний світ, який завдяки своїй вражаючій красі на мить змусив Мака забути про великий сум, що тягарем лежав на його плечах. Для того, щоб збити кригу з поштової скриньки, знадобилася майже хвилина. Нагородою за всі зусилля став один єдиний конверт, на якому було надруковано лише ім'я. Ані початки, ані марки, ані зворотної адреси. Мак зацікавився, їм надірвав краєчок конверта, що було нелегко зробити задубілими від холоду пальцями. Повернувшись спиною до вітру, Макс промігся дістати невеличкий паперовий прямокутник, на якому було написано «Любий Маккензі, минуло чимало часу. Я дуже сумую за тобою. Наступні вихідні я проведу в хичі». «Якщо хочеш побачитися, приїзди!» «Тато!» Він закляк. Хвиля млості прокотилася з голови до ніг, швидко перетворившись на гнів. Мак навмисно намагався згадувати про хижу якомога менше. А коли така думка і з'являлася, то не міг назвати її доброю чи поганою. Якщо це був чийсь злий жарт – то він явно вдався. Найжахливіше було прочитати підпис «Тато». Йолуб, Пробурчав мак, згадавши поштаря Тоні, товариського італійця, якому, незважаючи на добре серце, бракувало тактовності. Чому б це йому розносити такі дивні листи, на яких навіть немає печатки? Із обуренням мак сунув конверти з листом до кишені пальто, та заходився ковзати до будинку. Шалені пориви вітру, які досі уповільнювали його ходу, тепер значно скоротили час, протягом якого він долав нашурування льоду, що збільшувалося просто на очах. Усе було гаразд, поки мак не дістався невеликого спуску, який повертав ліворуч. Мимоволі, не докладаючи жодних зусиль, він почав прискорюватися, ковзаючи на підошвах з силою тертя, як у качки, що сідає на замерзлий ставок. Несамовито розмахуючи руками в надії зберегти рівновагу, Мак відчув, що його зносить прямісінько на велике дерево, що росло біля дороги. Те саме, на якому кілька місяців тому він зрізав нижні гілляки. Здавалося, що напівоблетіле дерево, Прагне обійняти його, ще й сподіваючись на невеличку помсту. Умить мака охопив страх, і він впав, дозволивши ногам випередити тулуб. Однозначно краще перетерпіти у спині, ніж ходити із сінцями під очима. Викид адреналіну потрібно було чимось компенсувати. Мак побачив, наче в уповільненій зйомці, як його ноги злітають догори так, ніби він потрапив до пастки в джунглях. Ударився він добряче, особливо потилицею, опинившись зрештою в заметі під деревом, яке дивилося на нього зверхньо, виказуючи відразу та неабияке розчарування. В очах одразу потемніло, або принаймні так здавалося. Він приголомшено лежав і дивився на небо, Мружачись від дощу, який швидко охолоджував розчервоніле обличчя. На якусь мить з'явилося відчуття тепла і спокою, гніву, мака, обернувся на збентеження. І хто тепер йолоп? тихо вимовив він, сподіваючись, що його падіння ніхто не бачив. Холод швидко пронизував одяг. Мак усвідомлював, що крижана вода яка обов'язково з'явиться, коли під светром розтане сніг, незабаром перетвориться на основне джерело дискомфорту. Зітхаючи так, як це частенько роблять літні люди, мак ледь звівся на коліна. Саме тоді він помітив яскраво-червоний слід своєї подорожі від початку ковзання до кінцевого пункту призначення під деревом. Несподіване усвідомлення травми допомогло звернути увагу на глухі, наче від барабанів удари, що все чутніше лунали в голові. Рука, якою мак інстинктивно торкнувся по тилиці, була у крові. Він чи то повз, чи то ковзав, поки нарешті дістався рівного місця, повністю повдиравши при цьому руки і коліна об шорстку кригу. Та гостре каміння. Докладаючи неабияких зусиль, він спромігся звестися на ноги та обережно пошкандибав до будинку, підкорившись силі земного тяжіння й холоду. Опинившись удома, Мак, як міг, почав крок за кроком звільнятися від верхнього одягу задубілими пальцями, які тепер нагадували ключки для гольфу. Він вирішив залишити купу змокрілого і просякнутого кров'ю одягу там, де роздягався, біля дверей, і, перемагаючи білі, попрямував до ванної, щоб роздивитися свої рани. Без сумніву крижана дорога виявилася переможницею. Зірваної рани на потилиці струменіла кров, прокладаючи собі шлях поміж дрібних камінчиків, що прилипли до голови. Як він і передбачав, на місці удару з'явилася чимала гуля, що нагадувала горбатого кита, який несподівано визернув із неслухняних хвиль приділого волосся. Заклеїти рану на потилиці, дивлячись у маленьке дзеркальце зі зворотнім відображенням великого дзеркала, виявилося досить складно. Розчарувавшись, мак облишив цю справу. Не вдавалося ані змусити руки рухатися в правильному напрямку, ані зрозуміти, на який із відображень орієнтуватися. Обережно намацавши рану, він витягнув кілька найбільших камінчиків. Позбутися решти завадив нестерпний вірь. На щастя, в аптеці виявилася мазь, якою мак щедро змастив рану. Потім він поклав на потилицю рушник обв'язавши його навколо голови марлею, яку знайшов на полиці. Роздивляючись себе в дзеркалі, Мак подумав, що трохи схожий на старого морського вовка з романом Мобідік. Від такої думки він посміхнувся і відразу зморщився від болю. «Доведеться зачекати, доки повернеться Нен і надасть йому справжню медичну допомогу». Виявляється, шлюб із медсестрою має свої переваги. Водночас Мак знав, що гірший вигляд у нього буде, то більше співчуття це викличе. Адже кожне випробування, особливо серйозне, передбачає певну моральну компенсацію. Він ковтнув кілька знеболювальних пігулок та пошкоти льгав до дверей. Весь цей час Мак думав про записку. Він натрапив на неї в кишені пальто, коли оглядав мокрий та забруднений кров'ю одяг. Знайшов телефон місцевої пошти, я зателефонувала. Як і очікувалося, відповіла поважна начальниця відділення Анні, яка завжди знала все і про всіх. «Тоні, часом не на роботі». «Привіт, Мако, це ти? Упізнала твій голос». Звісно, що впізнала. «Перепрошую, проте Тоні ще не повернувся. Коли я з ним розмовляла, він був на півшляху до Вальткет. Щось передати, чи нехай зателефонує?» «Привіт, ні. це ти?» Мак не міг не перепитати, хоча середньозахідний акцент у слухавці не залишав жодного сумніву. «Вибач, я відволікся на хвилину. Що ти сказала?» Ані засміялася. «Не мороч мене. Я знаю, що ти чув кожне слово. Я ж не вчора на світ народилася. Що мені йому сказати, якщо він повернеться живий і здоровий?» е, «Насправді, ти вже відповіла на моє запитання. На іншому кінці дроту пауза. Але я не пам'ятаю, щоб ти щось запитував. Що з тобою, Маку?» «Ти досі обкурюєшся травою чи робиш це лише в неділю зранку, щоб швидше відбути церковне зібрання?» Тут Анні почала сміятися, ніби захоплюючись власним почуттям хумору. «Ти знаєш, Анні, я не курю дурман, ніколи цього не робив і не буду». Звісно, жінка про це не знала, проте Мак намагався розставити саме такі акценти в розмові про які Анні пам'ятатиме упісля. Ще день чи два. Вже не вперше такі жарти перетворювалися на відому всім історію зі статусом «факт». Він вже бачив, як його ім'я з'являється в списку молитовних потреб. «Жодних проблем», – зателефоную Тоні іншим разом. «Добре, але краще залишайся вдома у безпеці. Знаєш, такий немолодий чоловік, як ти – Може, легко втратити рівновагу. Не хочеться дізнатися, що ти десь загримів і зашкодив своєму самолюбству. Якщо погода не зміниться, то ні, мабуть, взагалі не прийде. Ми можемо не зважати на сніг, слюту, нічну темряву, проте не на цей дощ, який замерзаючи перетворює все на ковзанку. Це справжнісіньке випробування. Дякую, Анні. Спробую не забути твою пораду. Поговоримо пізніше. Бувай. У голові почало гупити сильніше. Створювалося враження, що працює дорожній молот, відбиваючи ритм в унісони з серцем. Дивно, подумав Мак. Хто ж насмілився покласти листа до поштової скриньки? Знеболювальне ще повністю не подіяло. Але ефект від нього вже був достатній, щоб приглушити занепокоєння яке потрохи накопичувалося всередині. Несподівано Мак відчув непереборну втому. Поклавши голову на стіл, він практично відключився, аж раптом пролунав телефонний дзвінок. «Так, слухаю». «Привіт, Любий, я тебе розбудила?» Це була Ненна, голос якої звучав надзвичайно радісно, хоча, як йому здавалося, у ньому відчувався глибинний сум, що зазвичай пронизував кожну їхню розмову. Їй подобалася така погода, як, власне кажучи, йому. Мак увімкнув світло над столом і глянув на годинник, здивувавшись, що проспав лише кілька годин. «Е, — Вибач, здається, я трохи задрімав. Твій голос звучить якось невпевнено. З тобою все добре? Ага, хоча на дворі вже майже засутеніло. Мак бачив, що бурі ще не вгамувалося, а шар льоду збільшився на кілька дюймів. Єлки дерев нахилилися до самої землі. Було зрозуміло, що деякі обов'язково зламаються під такою вагою. Надто якщо вітер посилиться. Трохи позмагався з природою, коли ходив по пошту, а так усе гаразд. Ти де? Я ще в Арлін. Думаю, ми з дітьми тут переночуємо. Кейт корисно поспілкуватися з родичами. Знаєш, це відновлює родинну рівновагу. Сестру Нен звали Арлін. Вона мешкала на іншому березі в штаті Вашингтон. У будь-якому разі занадто слизько, щоб виходити на двір. Сподіваюся, до ранку випогодиться. Жаль, що я не повернулася додому раніше. Потім Нен запитала. «Як там удома?» «На дворі невимовна краса, якою, відверто кажучи, краще милуватися через вікно. Навіть і не думай прориватися. Життя призупинилося. Здається, навіть Тоні не розносив пошту». «Хіба ти не забрав її?» поцікавилося Нен. «Насправді, ні. Я думав, що Тоні приніс пошту раніше. Проте в скринці нічого не було. Вагаючись мак... Подивився на клаптик паперу, що лежав на столі, і повторив. «У скринці нічого не було. Я зателефонував Анні. Вона сказала, що Тоні навряд чи подолає гору. Я не збираюся знову туди вирушати, щоб у цьому переконатися». «Менше з тим». Мак швидко змінив тему, прагнучи уникнути подальшого розпитування. «Як там Кейт?» Нен витримала паузу, Її глибоко зітхнула. Вона притишила голос, розмовляючи майже пошепки. Здавалося, слухавку, з іншого боку було прикрито рукою. Якби я знала, Маку, до неї звертаєшся, як до стіни. Хай би що я робила, вона не реагує. Коли ми спілкуємося з родичами, вона начебто оживає, але згодом знову занурюється в себе. Не знаю, що їй діяти. Я постійно молюся, щоб тато допоміг нам. Але, здається, він не чує, – додала Нен після паузи. Тато було улюбленим звертанням Нен до Бога, щоб відображало всю насолоду від її спілкування з ним. «Люба, я впевнений, Бог знає, що робить. Усе буде добре». Слова лунали без особливої втіхи, Проте Макс сподівався, що вони зменшать хвилювання в її голосі. «Я знаю», – зітхнула Нен. «Ай, хочеться, щоб він відповів швидше». «Мені теж». Це було все, що Макс промігся сказати. «Залишайся з дітьми Варлін та Джимі. І не забудь передати їм вітання та подяку від мене». «Добре, любий. Маю допомогти в пошуку свічок» щоб бути на якщо раптом зникне світло. Тобі, мабуть, теж варто це зробити. У нас є кілька в підвалі над умивальником. До речі, у холодильнику залишився пиріг, який ти можеш розігріти. Впораєшся? Так. Щоб постраждало найбільше, то це моя пиха. Не переймайся. Сподіваюся, вранці побачимось. Добре. Телефонуй, коли щось буде потрібно. Поклавши слухавку, Мак зрозумів, що сказав дурницю, справжню чоловічу дурницю. Наче він справді міг їй чимось допомогти. Мак сів і почав роздивлятися записку. Впорядкувати какофонію емоцій і збентеження та неприємних асоціацій, що роїлися в голові, було нелегко. Мільйони думок неслися із шаленою швидкістю. Зрештою, він утомився згорнув листа, поклав його до невеличкої бляшанки на столі та вимкнув світло. Мак спромігся розігріти їжу в мікрохвильовці, потім пішов у вітальню, захопивши із собою кілька ковдр із подушками. Зеркнувши на годинник, зрозумів, що улюблене шоу Біла Мойера, яке він намагався ніколи не пропускати, тільки но розпочалося. Білл Мойєр захищав і людей, і правду, та був одним із відомих телеведучих, із ким Мак хотів би познайомитися особисто. У сьогоднішній програмі він мав розповідати про нафтового магната Буна Пікенса, який почав видобувати воду. Не відриваючись від екрана, Мак дістав із протилежного кінця стола фотографію маленької дівчинки та притиснув її до грудей. Другою рукою він підтягнув ковдру до підборіддя та зручніше всівся на дивані. Незабаром, коли в новинах розповідали про старшокласника із Зімбабве, якого побили за спробу виступити проти урядової політики, повітря наповнилося лагідним хропінням. Мак уже залишив кімнату і поринув у боротьбу зі своїми снами. Можливо, цього разу не буде кошмарів лише картини льоду, дерева і земного тяжіння. У темряві ніщо не робить нас самотніми так, як наші таємниці, поля турніє. Вночі долиною віллемід несподівано пронісся теплий вітер чинок, Звільняючи від крижаних лищат бурі, все, окрім затінених закутків. За добу потеплішало і стало, як на початку літа. Мак проспав майже до обіду. Це була одна з таких швидкоплинних ночей, коли навіть нічого не сниться. Мак нарешті сповз із канапи, він був трохи розчарований, що людяні примхи природи так швидко зникли. Однак Нені з дітьми мали приїхати менш ніж за годину, і це тішило. Спершу довелося пережити очікування нарікання через неприбраний одяг, потім почути охання та ахання, викликані оглядом рани на голові. Така увага Маку подобалася. Нен швиденько його нагодувала, рану обробила, а одяг випрала. Про записку він намагався не згадувати – хоча повністю викреслити її з пам'яті не вдавалося. Мак досі не знав, що думати, а вплутувати нену цю історію не хотілося. Надто, якщо йшлося про чийсь злий жарт. Невеликі негоди, як от крижана буря, хоча б на короткий час стають бажаним порятунком від нав'язливої присутності давнього знайомого, великого суму як називав його мак. Невдовзі після літа, коли зникла місці, великий сум ліг на його плечі невидимим, проте цілком відчутним тягарем. Від цієї ваги його зір затуманився, а плечі згорбилися. Усі спроби скинути із себе цей тягар виснажували, здавалося, руки були затиснуті в гнітючих обіймах розпачу, а вічий устиг стати Частиною мака. Із тягарем, що нагадував свинцевий одяг, Він працював, їв, любив, мріяв, відпочивав, Щодня перебуваючи під владою пригнічення, Яке знебарвлювало життя. Час від часу мак відчував, як великий сум Повільно охоплює груди, наче кільця удава, Витискуючи сльози з очей, коли вони там іще залишилися. Інколи йому снилося, що його ноги загрузли в багнюці. Він на мить схоплює погляд Міссі, яка пробігає повз нього, униз стежкою між деревами, а її червона бавовняна літня сукня тріпоче на вітрі. Вона забула і зовсім не звертає уваги на темну тінь, що йде позаду. І хоч як відчайдушно намагається мак її застерегти, Йому не вдається вичивити із себе жодного звуку. Завжди надто пізно та неможливо її врятувати. Спросоння він зривався і сідав у ліжку, залитий потом, а хвилі запаморочення, провини та жалю накочувалися на його змучене тіло неймовірно потужної течією ріки, що вийшла з берегів під час повені. Про зникнення місії намагалися згадувати, як умога менше. Сталося це в день праці, наприкінці літа, під час останнього літнього походу, перед самим початком нового навчального року в школі. Мак набрався сміливості і узяв трьох молодших дітей на озеро Валова, що в північно-східному Орегоні. Нен у той час була на курсах підвищення кваліфікації в Сієтлі, а двоє старших синів чи то вже навчалися в коледжі, чи то ще працювали в літньому таборі. Утім, Мак не сумнівався, що зможе вдало поєднати в собі чоловічу здатність перемагати виклики природи з материнським піклуванням. Зрештою, він одержав чіткий інструктаж від Нен, Усіх охопила табірна лихоманка й перечуття пригоди, що перетворило дім на шарварок. Була б воля мака, вони підігнали б мікроавтобус до дверей та перенесли б туди майже всі речі. Раптом він відчув, що йому необхідно перевести подих і всі в старе батьківське крісло, зігнавши звідти кота Джудаса, домашнього улюбленця. Мак тільки-но зібрався ввімкнути телевізор, як до кімнати забігла місі, з маленькою скляною коробочкою в руках. «Можна мені взяти із собою колекцію комах?» – запитала вона. «Ти хочеш узяти жуків?» – пробурмотів Мак, не звертаючи на неї особливої уваги. «Тату, це не жуки, а комахи. Дивись, у мене їх чимало». Мак із неохотою обернувся до доньки, яка, помітивши це, почала докладно пояснювати, що саме міститься в коробочці. Тут два стрибунці, далі на листочку гусінь, а десь повинно бути... Ось воно. Бачиш, моє сонечко? У мене також є муха і ще кілька комах. Поки Місся описувала свою колекцію, Мак щоразу кивав головою – Старався, щоб вона відчувала його знаки уваги. «Отже, – закінчила Міссі, – чи можна мені взяти комах?» «А вже ж, Люба! Можливо, ми дозволимо їм полетіти на крилах вітру, коли опинимося на природі?» «Ні, не можна! – долинув голос із кухні. «Міссі, моя Люба, ти маєш залишити колекцію вдома. Повір мені, – Тут вона точно збережеться. Ненна визирнула з кухні, кинувши на мака люблячий та водночас докірливий погляд. Йому залишилося лише знизати плечима. — Я зробив усе, що міг, — прошепотів мак до місці. — пробурмотіла дівчинка, однак, розуміючи, що війну програно, взяла коробочку та вийшла з кімнати. У четверу увечері мікроавтобус було завантажено, світло та гальма причепа перевірено. У дорогу вирушили в п'ятницю вранці. Після останніх настанов Нен дітям слухатися тата, дотримуватися заходів безпеки, чистити зуби, не підбирати котеняти з білими смужками на спинах тощо. Нен взяла курс на північ трасою 205 у напрямку Вашингтона. Мак і три Аміго – на схід, трасою 84, додому планували повернутися наступного вівторка, за день до школи. Колумбійська ущелина, варта окремої подорожі. Із пласких пагорбів, що височіють над урвищем, наче нічні вартові, відкриваються вражаючі панорами, огорнуті теплом пізнього літа. У вересні та жовтні погода в орегоні найказковіша. Починаючи з дня праці й до Хеловіну, зазвичай триває бабине літо. Той рік не був винятком. Вільна траса і прекрасна погода посприяли тому, що команда не помітила ані часу, ані відстані. Четверо мандрівників зупинилися біля малтномаського водоспаду, щоб купити розмальовку й для місії а також два недорогих, водонепроникних, одноразових фотоапарати для Кейти Джоша. Потім усі вирішили видертися на доріжку до мосту, що напроти водоспаду. Колись там була стежина, що вела навколо основного водоймища до печери за водограєм, але, на жаль, адміністрація парку закрила до неї доступ з огляду на ерозію. Біля водоспаду Місі дуже подобалося, і вона попросила тата – знову розповісти легенду про доньку вождя індіанського племені Малтнома. Після деяких умовлянь мак нарешті погодився. І поки всі вдивлялися в мряку навколо спадаючої води, переповів відому історію. Ішлося про принцесу, яка була єдиною дитиною вже літнього батька. Вождь ніжно любив свою доньку, тому сам обрав для неї чоловіка – молодого вождя племені Клецопів, якого, як йому було відомо, вона кохала. Проте, коли обидва племені прибули на святкування, жахлива хвороба поширилася серед воїнів, вкорочуючи життя багатьом. Старішини та вожді племені зібралися і почали радитися, що можна вдіяти із напастю, яка нищила воїнів на очах. Найстарший із шаманів згадав, що його старий батько передбачив це перед смертю. За його словами, хворобу можна буде зупинити, якщо чиста, незаймана донька-вождя добровільно покладе своє життя за плем'я, щоб пророцтво здійснилося. Вона повинна видертися на скелю над великою рікою та зістрибнути вниз із кручі і розбитися на смерть. Усі доньки-вождів, а їх було з десятеро, Постали перед радою. Після запеклого обговорення вожді вирішили, що не мають права просити про таку жертву, покладаючись лише на сумнівну легенду. А хвороба й далі невпинно ширилася серед чоловіків. Несподівано захворів молодий вождь. Принцеса знала, що мусить діяти. Вона остудила чоло коханому, що лежав у гарячці, Поцілувала його і непомітно вислизнула. В темряву. Дівчині знадобилася ніч і весь наступний день, щоб дістатися місця, про яке йшлося в легенді, скелі, що височіла над великою рікою. Помолившись та віддавши себе великому духу, вона виконала пророцтво без вагання, зістрибнула донизу. Наступного ранку хворі в селищі прокинулися здоровими. Усі почали радіти і святкувати, аж поки молодий вождь дізнався про зникнення нареченої. Люди поступово усвідомили, що саме трапилося, і вирушили до місця, де, напевно, мали її знайти. Коли вони мовчки оточили її мертве тіло біля підніжжя скелі, згорьований батько звернувся до великого духа з проханням увічнити пам'ять, про цю жертву, і раптом неподалік від місця, з якого зістрибнула дівчина, виросла стіна води, утворивши внизу, біля її ніг, гарне водоймище. Місі подобалася ця оповідь, як, власне кажучи, і маку, адже вона нагадувала історію спокути за людські гріхи, здійснену Христом, яку Місія так добре знала. У ній також йшлося про батька, котрий без любив свою єдину дитину та жертву, передбачену пророцтвом. А завдяки своїй безмежній любові дівчина добровільно віддала життя, щоб врятувати нареченого та інших членів племені від загибелі. Проте цього разу, вислухавши історію, Місі не промовила її слова. Натомість вона швидко обернулася і пішла до мікроавтобуса – наче промовляючи «Усе, вирушаємо». Родина зробила невеличку зупинку в Гудрівер, діставшись Ля Гранде невдовзі по обіді. Вони з'їхали з траси Ай-84, опинилися на Валова-Лейк і попрямували до містечка Джозеф, кінцевого пункту призначення, до якого залишилося 72 милі. Озеро і кемпінг були лише за кілька миль від Джозефа, Невдовзі обрали місце і почали швидко облаштовуватися, не зовсім так, як цього хотіло б Нен, зате практично. Перша вечеря на природі була родинною традицією Філіпсів яловичина, маринована в особливому соусі, Анкл Джо, на десерт шоколадні тістечка, які Нен спекла напередодні, та ванільне морозиво, що зберегло свій вигляд завдяки сухому льоду. Увечері, коли сидів у колі трьох дітей, що беззупинно сміялися, споглядаючи одну з найдивовижніших вистав природи, Мак відчув, як його серце несподівано переповнюється радістю. Діамантовий захід сонця вигравав безліч у кольорів і надавав дивовижної форми кільком хмаринам що претендували на головну роль у цій виставі. Цій миті йому спало на думку, що він був багатою людиною в усіх сферах життя, які насправді мали значення. Тільки-но прибрали посуд після вечері, як землю вкрили соцінки. Олені, місцеві мешканці, що іноді стають на заваді туристам, вирушили туди, де зазвичай відпочивають. Їхній спокій порушили нічні розбишаки, єноти, білки, бурундуки – яких гуртом шукали який-небудь відкритий пакет з їжею. Мак із дітьми добре це знав із попередніх подорожей. Колись першої ж ночі на цьому місці вони позбавилися чотирьох десятків пачок хрумких, рисових паличок, коробки шоколаду та всіх коржиків із горіховим маслом. Поки ще трохи було видно, четвірка вирішила прогулятися подалі від вогнищ табору знайти якесь тихе і темне місце, де вони змогли б лягти на траву та зачудовано вдивлятися в чумацький шлях, такий незвичайний яскравий, коли поруч немає міських ліхтарів. Мак міг годинами лежати та спостерігати за нічним небом. Він усвідомлював себе крихітною, але самодостатньою частинкою Всесвіту. З усіх місць, де можна було пережити Божу присутність саме тут, на природі, під зоряним небом, найбільше відчувалася велич творця. Мак уже майже чув, як творіння підносило пісню хвали й поклоніння всемогутньому, і в своєму непокірному серці він приєднувався до цього співу. Як тільки міг. Коли вони повернулися до табору і владнали деякі справи, Мак допоміг дітям зручно вмоститися у спальних мішках, де вони почувалися в цілковитій безпеці. Він коротко помолився з Джошем, потім із Кейт. Коли черга дійшла до місії, дівчинці захотілося спочатку поговорити. Тату, як саме вона померла? Мак не одразу зрозумів, про що йдеться, але за мить здогадався, що місія, напевно, усе ще роздумує про принцесу племені Малтнома. Люба, їй не потрібно було помирати. Вона сама вирішила померти, щоб врятувати своє плем'я і принести йому у від хвороби. На мить запанувала тиша, але Мак знав, що в нічній темряві вже формулювалося наступне запитання. Таке справді сталося. Цього разу запитання пролунало від Кейт, яку, напевно, теж зацікавила розмова. Що саме? чи насправді принцеса колись померла? Це реальна історія? Я не знаю, Кейт. Це легенда, з якою ми інколи можемо мати науку, відповів Омак, ретельно